Eta asteko, Johnny Alide Jokaren erregea zendu da gauuntan. Ara zertitulu eman duedegun Franz Blok bere Facebookean. Smileyak fitea gertu dira Nigara Nagushi Bistandena. Alta! Ebe alta ez da egia ez ez, Johnny, Johnny, ako Johnny bizizik da. Beste Biberan biztan da, bizirik gelditu, petio, franz bleu, sobera fitel urperatu zu egore, Johnny! Ez da eroro eta malau urte dituelako hil dela. eh? Fuh, gazte horiek zinez! Boa, da ikusirik azken aldietan, osasun arazoak dituela, aipatzen da, minbizia alabeste eta maleroski olakotan, Ertatzen dena, pertsona publikoa zarelarik, zure nekrologia, prez da, eh? espaldi denik, eh? inkas, bakizu, iltsentziarik, tak, informazioa segidan atelatzen anduzu, eta gainera informazio guzia, jurtarako, prez dira. Hau da nor, Bleu barkatu da, irganez, asmo ekintza baten biktima izan zela, irratia, barkatu zu familia eta urbiliekoen gana bistan da, espero dut bededen, Oien zat, piratatuak izan direla, eta ez dela informazioa ez zutelako ongi segurtatua. Ori izan merda abai, piratatze zeit. Ori aparte, urgenziasko egoera berezia, lege bereziekin, eskobide murizketekin, murizke bukatu da! Hori baino beki egin dute, lege dian, sartu dute, eh? pentsatu zuten bezala, edo ari dira lan hortan Francesa Asambradan. Bongero ez da bergauza, eh? perkizizion hitza, edo etxe miaketa, fini, ez existitzen etxeetako bixitak deituko dituzte horrein. Vizit domizilier, frantxexez. Pulita da, gugoen maiten du. Pentsa, goizeko seiak dira, losiste eta hor ding-dong! Eta hor atean hogei bat polizia. Vizit domizilier, bonjour! Ah, ongetori dute bat hartuko zu eberdin. Yakimbanu biskots bat eginen nuen, domaia daztu zela bixatu. Bon. Hala, eh, segituko dugu, badiran askiola itzen uh, erabilpenan legedi aldaketa oietan hain uh, ez maite dute frantzez gobernu berri untan itz politak erabiltzea uh, ba, obekipasa azteko, biskotsa, hau lahango dugu. Horri loturik zembakibat ere ezagutzekoa polisiaren indarkerien xeina laketak eonekoa maseia dira urte batez. 2006 urtean frantzian irumila laureonta berrogeita xei pertsonek atu dute poliziaarren bortizkeia jasan izana, poliziaren arabera nui de buren falta eta lan leearen aurkako mobilizazioek ere dute zenbaki hori lodiarazi baita ere uh, kalen uh, jegle famatua hitz uh, orgekilan identifikatu baituten uh, leku hori, uh, ustu zuten momentutik heldu dira ere zenbaki horiek. bon, maleruski gaur poliziak egin dituen zaurituak ez dira zadeko inutil batzu horiek dioten bezalaburaso batzu dira zailago da. Eh? t konbenzitzea iritsi politiko publikoa eta brentsak dena filmatu du ere bon. Montrealian egun lantegi baten aintinean eskola batetako burasoak aur ziren elkarjetaratzen bat egiten zuten blokeatzeko lantegi bat Salattzeko bereziki lantegi toxikoa zela haien on, aurren ondoan zela eta eskolaren ondoan Airbus eta safran enpreseri lotua den lantegiak krom 6 erabiltzen du eskola batetatik urbi erabiltza uh, osoki debekatu aden produktua. Burraxoak gerostageiago salatzen dute, bereziki leucemia agarro bat agertu denetik, haien hauzoan, azken ama hiru hau junkituak izan dira bat zendu dena ere. Sartzearen aintzinean, berrogei bat ziren buraso eta osokide eta pol poliziak kargatu du. Uh, lugera apusatu ditu, tiratu ditu bortizki batzu, eta bar, asidira uh, berazor uh, le leko kota agertzen prentsane. Pre pre Nui de bukoak jotzera ez da sobra bat. Bo, eh, pasatzen da beinankasorten, nola defenditu koten oien burua jakin nahi noketo. De bichta buz, uz, huts, huts, Itzi it taputz. Laster Mushikaren Freud Berouette izango da Balerdi Balerdi talderen azken diskoa, Aspaldiko partez elkartu baitita taldekoak, euh, bon, sorti 20 muruan eta hori baino lehenere Isabela Barretzen iritzia entzulearen iritzian euskararen erabilpena ekitalietan, pasturaletan eta beste aipatu nahi izandu aldiuntan mushikarekin hala ere segituko dugu, oraintzetan agertu uh, baita kantu hau Fermin mugurusa and the suicide of western eganizio, kultur, elgarrekin Barcelona chant eganizio, andriu kantuarekin Et zuen alde egin go Egoak ebak iban iztio Eta kantoren astapenean entzuten ginen The Sweet Seed of Western Culture taldea katalanak dira Euskaraz kantu zariz izinenak eta hemen Euskalduna beraz katalanezari Fermin muguruzak sortu uh, duen kantu berria eta katalanez idatzi duen lehena lau hilabet han be Katalana ikasi duelarik, sarean atseman gozu, bideoklipa eta gusti itzulpena, ere inglesez egina, eta bi itzala ere gaur, ireilaren hogeita sortzia baita, eta H hogeita sortziren ateratze eguna, sare uh, tirikoa, marrazki, satiriko sozatutako aldizkaria, hilabetero, hogeita sortzian ateratzen zen, eta bai, gaur azkena egin baitute, ask Ezkena, gitaratu baitute, eta bexarean atsemango dituzue marazki hauek aktualitateari lotuak usu morearekin. Eta azkena izango da, aventura untakoa H hogeita sortziegin ez klikrik interneten atse manen duzia erreski. Eta fredberoten, uh, kronika haintzin, entzulearen iritzia, orain Isabela isabelabarets, zuri. Egin urna. Egunko irritziagin nahinuk euskain likiaz, euskal jaietan, pastoal, maskada, euskal ikusgarrietan. Antolazaliak euskal kultura jatzekik dia, euskal kultura bisia zinaidie, hortako euskasko jai bat egiten die. Alta, hitz hartzeko mementuan frantxer jaz egiten die. Adibidez alzaiko pastoalin, eskerak, sibotar eder eta bisibatian, manea iringarri azaudela egintzutian, lehen manaldin, usoki euskaz. Jakin dut bigarren le elebidunak egin dutiela edo egin behar izan dutiela. Estakit den arazoa bena pertsonal ki mine giten daik. Uxka leku osoa yuken memento hor tat arte. Hauzdiabat bezala bisitzan dut ikusgarria uxkaz bisitzan dugu bena ikusgarria finintu bezain txari sinida e realitate bipola juntat arrajin behar dugu frantxe jailekia ginez -fite -fite -fite Alta, pastoalan jarraik itzeko badali bruska bat itzulpenaikin, eskerak barne dia. maulen behin bertso emanaldibatetan bat bat eko itzulpenaikin egintzen, eta uskasko antzerkibate ikusidut aspitituliekin. Pentsa, zer espetu eskasa dugun, uskaestakien entako. Ez ote duegi aski egiten uano. pertsonalki zien mogiko rakka itzal eta tiatit, hortazkampu ez nuke gai zahanis gehituko frantsezaz eta oba no du da bat egin beharroote den. Jabarneko zenian denboan eraraititen zen bezala, transnt 15 zu zuai zuizzuai galtzegin itzul pena. Azken kanto jaana ama eskuntzai xuxenttzen zazon bertxetak ez ditin debaldetan egon, uditzen zait Uxkal kultura horuna hai bada ikuuzgarrien bidez, Frantsjaai egin behar zaon lekiaz gogozkatzeko ordez badu gula zer egin Ukai be leku xua emaiteko. Na eni n'ai pas tué, nous la publie Hitzartzetan, guti de alderantziz, aller amtis uskas koitzulpen batek neguiten dienak. Egiada, nenei zen hoiko ipatu, benaitzako bidian tag edo pintala berri batia kuridut, siki non sibaten gainen, basque de merde, fils de pute, bers ikuchis, bestek gutako dien respetia, ba du bide. Eta horrek ez itzulpenik. Medezi, mil esker, isabela, bahet, sentzulearen iritzian, hastezken, eta ostegunero eta orainitzea taputzen, osteguneko itzordua musikarekin, zurekin dugu. Bistanda, fretbegoet? Bai, gaur Iruña aldera goaz, balerdi balerdi, talearen lan berriaren deskubritzera. Ziklista bat mendian gora, gregarioa bakar bakarrik, ahola behor, izkarra kontor begiratu. aldi balerdi talea, laro eta margarren amarkadan usatu zen, iruñan. Gara jartan, iru diskoa aterazituzten, horien artean ez gara galdu izeneko lan aipagarria, mirabeatziun eta laro eta malauan aterazena. Gerostik, alaketa frango izan dira talean, eta eiten luze baten ondotik, 2002an behitza ertu ziren, egoko lautalaren ertzetik izeneko diskoarekin. Bort zurte berantago, hemen ditugu behitzere. Galtzen ikasteko metodoa izeneko beren bosgarren dizkua horkezten. Hortako hamalauk kantuetan balerdi balerdik egiten dakiena egiten du. Horts, beren usaiako power pop melodiko eta gitarro hori. Hori bai, bateko teklatuak eta adibidez haintzineko diskoko folk ikutuko harmonika doino horiek dezagertu dira hemen. Eta argizkua hondirik hartu gabe, errangenezake hau talearen lanik rockeroena dela. Gau del carrekin Eskola peñata San Fermín Neguan ongi Udan berdin zerburuga tora egin. Pu ez dugu gazan diitz behar Afariak szabadeeta bat. Maika, eta eku amat, denopatera daiko haindar Nibanitat dibatzu, oiukatu duzun Hokei lagun, baina esabarzu Eta beste zer diozun Eta Talearen kide historikoak diren Toño Muro, Kantari eta Gitarra joilea, eta Sergio Ibarrola, Zara, Bateria Joilearen ondoan Oraingoan, Angel Iraola Beratagra aritu da basuan eta aurkezpenik behar duen, Peki hau ere Beratagra nolatzez, taldean txartu da Musikari hauen ekerpena, funtsezkoa izan da diskontan Bere gitarraaren indarra ekerziaz gain, Pekik adibidez etarteka blues edo Amerikanak ikutu batzuek ahi ditu. Arrasa ipagahia da ere, hao hotx eta koruetan egin duen ekarpena. Bantuen hitzetan eta analiz, biziko garai ezberdinak aipatzen dituzte. Itzuliko ezten gastaroa, zahartzearen belduga, biziko gutxegiteak, adiskide eta buruzko zalantzak, heriotza ere bai. Horako ahangurak azaltzen dituzte. Bainan beti ere, taleak hain oikoak dituen umore eta ironia horrekin. Orain ere, tonio murok berak idatzi ditu hitz gehienak, Baina badira dibidez peioli zarralde idazleak idatzitakoak ere. Diskoa, berako atala estudioan gabatu dute, inigo irazuki soinu teknikariarekin. Bukatzeko entzuleak, hoposatzen nautzue diskoko amabia genkantua entzutea. Hamaitzeak da danza garaia. Tzuekin iruñatik, balegdi, balegdi! are 20 bukatzen da horrekin, kantorekin balerdi, balerdi talaren disko berria daskena eta hori Fred Berotek. Hor keztori kontu kostigun arte milesker eta hitzetaputzen 10 minuturen buruan Bartzelonaraz joanen gira telefonari esker 20. Maiali berne i kasle baita an eta be, giroa zertan den hiru egun falta direlarik e referenduma abiatua intzin edo gertatu intzin igandean izan baita, eta behango giro hartuko dugu, eta seak entzin garekin ere mintzatuko gira kantuz-kantuz saioaz, eta zinemaldia zere galdeginen jogu piskat, nola pasaden. Bostak eterdi mementu, zeuskal irratietan berriak zurekin behar gaina. Eta txalde honen zuleak 500 bate ejetzatut goizuntan Baionako errikoitzaintzian behatzi sindikat eta eragundeek de egin hasuten eta retretamendatzia galdegin dute protesta hortan Macronen politika salatu dute adinetakoek pagatzen duten 6earen emendatzeari begira xahar handen goratzean aidu dute adinetakoen erosteko ahala apaltzen den einian Iratxe sorzabal euskal presoaren tortura salatzea ikertuko du Parisek. Iratxe sorzabalen kontrakko jiru euroa ginduen hauzia, abenduaren seierat gibelatudu hauzitegiak, euskal presoak egin zuen tortura salak aztertzea onartu du epaileak eta hortako Istanbuleko protokoloa martxan ezagiko da. <hazurra> Eraikitzen ari diren eta eraikiko duten abiadura haundiko trenbideak behar dituen ama 2 miliar euroak nundik aterako ditu RFF Frantziako burdin bidezareak atzo kad ingurumeraren aldeko kolektiboak pondua egin du dirustatzeaz justuki dena argi haien iduriko 2 mila mairutik finanzazioa dira politikoak bainan ez da jauz finkaturik. Inigo de la Serna Espeñako gobernuko sustapen ministroa, irunen zen egun, abiadura ondiko trenbideko lanak eta ondarribikoa edeportua bisitatu ditu. Abiadura ondiko trenbideko laner dago kionez, hastigarraga eta arteko trenbide berriaren obrak martzaonean doatzila errandu. Madri lehen daia linia, bimila hogoita hiruan boruratua izain dita ikela ere zionan. Eta pilotan Baionako San Andres trinketeko lehiaketako finala Monzondarz eta Eskurrak ereman dute Elgar eta Vicente Garati nagusituz Behoita mar eta hogoita hama iru Petxero euskaligatietan Aste ondako 5-0a Estut, estut goprintzian, margatu Zer da hori, estut goprintzian hori, takin zer ser, nahi duzenean Filipe Biel, pilotaria Ortsilarian <totipa> eguerdita laurdenetan, laru matian sorsiak eta ogoietan Irandian eguerdiak entzin Ixo! Ixo! Oste gunean ahatseko bederatzitan Iso eman kizunean... Sorotan... BABIES! Xartarren metal gogorra dramatikoa dramatikoa haipagai... Iso eman ostegunean Oztegunean... Ajatzeko bedelatzitan... Iso... Kataluniako e-referendumaren jahaipena berezia euskaliratietan... Higandetik, aste arterat, Barcelonatik zuzenean izan engira. <totipen> Kataluniako erreferendumaren berri, Euskarigatietan. ratietan. Higandeuntan <totipen> lehena, Katalunian edo gauza gertatu ere data historikoa gelituko da. Kataluniako e-referenduma itpagai ostiraruntako goizbegin, han bizi eta lan egiten duen aritz galarraga unibertsitateko erakasearekin, eta Jose Luis Aizpuru, Euskal Iratietako erredaktore buruarekin tzortziak amargutitik goiti. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz gain nagusiaak tenore hontan begiarekin ab bilattzeko Kataluniña nagusi, Elkar bizitza lehenetxiko dute mozoek igandean agindu dujudizilen gainetik. Kataluniako auzitegi nagusiarena aginduak betetzea beraz Katalanako polizieei dagokiela eta hortan saiatuko direla laiakin arazi du. Joakin Born Barne kontsailariak segurtasun batzordeko bilkuattik atera ondo tik Baan horren gainetik elkarbizitza baketsua dela ohartarazi du Geroa, gero, geroago argi utzi du ere generalitateak gobernuak bere asmoia uh, utxiko zuela eta generalitataren konpromisua argiada. botoa eman hal izango da bozkatzen ahalko dela beraz hau da ateratzen den mezu nagusia, katalanen, kataluniako poliziaren babesarekin zentzu batean ere, erraiten ahal ulitaike, hori oh, loturik ere uh, argian gainagusi da katalunia ere Eta titulua aldiz da Nazio Batoen erakundearena, Nazio Batoen erakundeko giza eskubideen agentziak, oinarrizko eskubideak bermatzeko eskatu dio Espainiari, azpimaratuz kezkatua azela Espainiaren jarreraz. Nazio Batoen erakundearen giza eskubideen alde, aritzen den goi komisioko bi aditu, egin egindute egun, Ginebran, Kataluniako referendumaren aurrean Espainiako estatua izaiten ari den erantzunaz keskubidea tua zela agertuz. Horri loturik ere argian bestalde, elkarrizketa bat ateratzen du aldizkariak um, eta bere lehen horrian agertzen dena ere. Um, hainitz aipatu den bat une egokian mosoek ez dute Kataluniako erriaren kontra egingo berak ere azpimagatzen du Gabriel Rufian deitzen da hau uh, diputatu da ere Espainiako asambladan eta uh, berekin egin elkarizketa proposatzen dute uh, beraz, aktualitatean geritzeko argianan Berrian, bestalde titulu nagusietan emakume bat hildute sesta hon eta bikotekideak bere buruaz beste egin du. Noelia Noemi zuen izena eta ahmazuriz egindako zauriak zituen genero indarkeriaren ipotesia du ertzaintzak, horten gizonen eskuetan hildako seigaren emazte Euskal Eritara litzateke elkarritaratzea deitu du Eriko Etxeak. Gaiori ere eta emazte honen ere titulu nagusietan eta bestalde atxeo geita sortzi, aipatzen oen bezala itzitaputzen aldizkariak askena izango den zembakia ateradu egun atzoiak inara zizuen aldizkari xaretirikoak unilateralki erabakiduela ibilbidea etTA edo gelditzea, marazki ringarri eta umoretsu lotuak, bat ituzue orainik berazilabete untan atxeo geita sortzi webgunean eta askena nakere ork arkitoko ditu soil Entry. Markak bulzatzen duen eredu neoliberala salatu dute ere, du ere egun Euskal Autonomi Erkiregoko GKN koordinadorak salatu du bazkuntri nazioarteko markak ez duela inolako irizpide sozial, laboral edo ekologikorik segitzen soilik tekniko empresarialak direnak. Zinemaldia ere argian atxamaiten ahalduzue eta iratxe sorzaba leuskal presoaren tortura salaketak ikertu arte ez du euroagindua onartuko frantziak hau ere gainagusietan da egun kaseta.eusen ere. Kasetan justuki atxe hogeita sortzi ezadiorik tituluarekin uh, artikulu lehenetan dena eta kultura sailean gidoi oberenaren sari jasoko du non filmak hau da kaszearen titua Euskalko Giilarien elkarteak emaiten duen saria jasuko du beraz non filmak egun, Simon Fuch eta heut kaztainetek zuzen uh, dauriko luze metraia estrenatuko te Donostiako zinemaldian. Eta media bazken aldiz, uh, K delkarteak salatzen du uh, abiadura handiko linearen dirustatzea Uh, Elkarte horrek, beraz, azterzken uh, untan, uh, dokumentu batu, batzu, argitaratu ditu, uh, nola dirustatua izan den, eta hori, uh, salatztuz. Uh, eta bertzaleak katalanekin bat, uh, ehatxe bai edotala besindikatuek eh, atzoegin adirazpenak errefer kataluniako erreferendumaren aldekoak ere media bazken... Eta zitu bukatzeko, hauren uh, zat uh, generorik gabeko jauntzien alde ala kontra. Hau da galdera, agian erantzun bat aurkitu dute artikulu honen bidez uh, eta leukleren presa ere ipagai. Uh, Leuklerek mehatxatzen ditu prezioak emendatzea industrialak eta laborariak kezkatzen eta keskatzen hasten dira. Hori zen, gure prentsaitzulia gaurko, amarr bat, ba amarr minutoren burean, maia gurekin izango da, eta ipatzko dugu zinemaldia. Aste guzian han baitzen, eh? Zesantza, uh, jende ospetsuen, erdian, izagen, erdian, eh, anorkurutzatu duen, denaiek galeinen jogu eta bistana kantuzkantu eman. Kizunaz, ere, aritzeko ordua izango da, mementuz, gure gobitarekin, segitzen dugu. Itz eta putz, Atzaldeko bostetatik etatik arantza etara Arantsa ilejarrekin Euskali ratietan Asteuntako azken emankizunarentzat Bartzelonako bidea hartuko dugu beraz. Urriaren lehena, Katalunia inarrosten duen eguna, eta ez Katalunia bakarrik funtsian, erreferendumaren eguna izango da, Euskal Herrian ere mobilizazio desberdinak badilarik, igandeko erigaldek eta babesteko, Bartzelonan bertan ere eguneroko mobilizazioak ere badira, eta gurekin Bartzelonan ikasle den hiri barne atxalde hona antzelean uh, gainera egun ikasleak uh, kargikara atera diran aski eh, irudiak agertzen dira sarean suhiltzaileen ekintza ikusgeri bat ere e referendumaren aldekoa badubi astet Barselonantzarela sumaia Euskal Herritik torri ondoan nola duzu giroa nolakoa da giroa e aski agiagia da gerian eh agi batun istelarik be... Bigajen astean, segirean, gauzak eztatzen, joden astean, Estatu batzuk olpearekin, biziki bortzizta eta ez giren bateri espero, beraz, giroa e, e, piztu da, eta hor sekitzinute mobilizazioak, beraz, biziki unki gajia da eta apiak gajia ere ikusteko. Atxiloketak izan zirelarik, beraz, haiten duzu Bai, hori da, jonen uh, hastezkenean bai. Mm. Eta eh, oh, hori eh, ezusteko batzuko, nikasteko, izan giren eh, atxarlean denak eh, kupeko itzara, hori oh, blokatzera, gero eh, bo, generalitateko horiek eh, atxerotoak izan ziren, hori oh, anizan ziren beste inbat mobilizazio justizia palazioa horrena intzinean. Dena izan zen hori hafizkat eh, eh, agapatu gintzen denak. Mm. Agapatuak eta zer gero orain uh... Zerbait berri sortu zen azkenean joan hasteko ekintzaren ondotik. Bai, hori, bai, eh, ni izinaz eh, hainitzun kitunu egitaren eh, erantzunak, eh, segidan jendean mobilizatu da jik egia zen, zonbat jende, zonbat eztegiro eh, honean ere, eh, aztezken horretan berean bilduziren, eh, uste behoko lau mila pertsona eh, plazan atxean, Eta, dena, giro, dikainean, argunte, erritarri guztiak elkartu ditu, eta bizkide jazan ikusteko. Mm. Azkenean, bai, uh, Espainiaren erasoak, erritarrak uh, bildu ditu eta elkartu. Bai, argunte, bai, eta motivatu ino gehiago, inoztuaz, eta hor denak uh, atope mm. eh, Hor uh, gaur ere manifestazioak zan dira, ikasleak harikara atera dira, zu hor zinen? Bai, ordean orde or, or eta biak deitzu da ikaslegre bada. Eta, beraz, hamar eguerdietan, eguerdietan margatuan. Eh, izan da, lehenik eguerdietatze bat orde unibertsitateko plazan. Zanta, unibertsitateko ere okupatu dute ikasleg dola, dola egun batzuko. Or, ordean, hori bon, orde ere, bikaina da ikuste, eh, badira asamblea da ejaldoiak egunero dena, dena dekoratua da zen. Bikaina da, orz, bastonari dena. Eta beraz, orz ikabiatu da manifa, orz ere ustut laro gehi mila ikasle mobilizatudela gauk. Beraz, pf, zinez bizki e, impresionantea zen hori eren. Dena. Denak Oiuka, denak e, Kantuz, e, bon, giroa Eta viajere ba, dira mobilizazio batzu. Uh -huh. Oiuak, mesuak, pankartetan, zer agertzen da? Bai, ba, bo, e, bo alda jirenak e, dira... Higandeko bostkari lotuak, oraz botaren zalako lemak entzuten dira beti. Gero yukatzen dira beti kajikak egitajenak eh, diraela. Eh, bueno, Demun de jazaren aldeko lemak horako gauzaak. Dena biziki giro gozoan ez dakite horrek eh, zinez ez dakite. Argeta da hitzen duen, hosta. Mm. Giro gosoan edo Bai, segurtatu uh, batean ere berdin, ez dakit, um, buruaz bulu, segurt diren katalanena ere berdin, uh, igandeari begira? Bai, ez dakit, asteko gogo hain aimit nitsa eta adrenak bizki elkartuak sen ditzen Eta, en horrek hain nitsa animatzen du, bekarrikan ez dira bat ere, bekarrik gazteak, ez da bat konfrontazio gido bat, da zinez e, elkartasun giro bat ditzu. Niak familiaak tal gazteak ettenak elegikin merak kantu zu be. Horiraez berezia eta inkiga. Hasan bladetan uh, fakultatean hmm? adibidez zer zerk uh, pasatzen da, zein dira aldagiak edo zertarako biltzen da azkenean jendea. Bua, nik ez ez zaino, unta ulerzen katalana, eta zen iz zaino gai segitzeko, son ladako da, unta. Me bua, da, eh. Um... Ipatzen da nola, nola, nola antolatu, igandeko, eta hor gero eta traba, traba gehiago, gehiago eridea lehaktan ez gian, Spaniako um... gobernoa. Hor egandute, txiko zutuzte la, bat ato hori egandute, Etzikozti dela institutu guztiak, o estilaletik, bon bref, aia finet causa a gredo egin araztan eta beraz fiskate utakit ohilotu diran tolaketari uh -huh. mobilizasyonan tolaketari dela ola. No la pasako da beraz baiakere eh, demokrasiari buruzta bai. Eta nola pasako da beraz bosketa eh, yakina otedaz genan nola eginen dan boskatzearena e Ebe hori bat <risa> ere, ezta bate eginak gauza, zen ustez, hor... Eh, ba, bueno, ez dakit. Zinez, niz bat ere gai aurri ikusteko igandeko eguna, nahi ustez denak pixkatu lagira, nahi ustez zaki zepaztuko garen. Zenta, nahi ustez biziki zaila izanen da bostkatzea, pentsatu zako bostkalekoetan, mm hor -hmm. badira, ze, bala, voilà, ikastezetan eta badira meatsu bizki sorotzak senariakiko eh, dena chicote ostialetik eta beraz ezakiz susen ze egin herri izanenen no? uh -huh. eta ezakiz gero kajikan eh, ustez kajikan gehistzako dira ooza importanteenak eta bergo kajikan ezzako ezakiz no? uh -huh. suixtatskoden neok ezakiz ustez uh -huh. Baiz, eta presioa Espainiako gobernutik heldu da, eta presioa ere ekartzen du. Poliziaren bidez, aipatu izan dugu hemen, baina uh, ferri, haundiak, uh, itxasontziak, beteak dira eduriz portuetan poliziaz beterik. Horrek, uh, eragin bat badu jendeen gan, ez du belduja eragiten, adibidez? Ez dakit, ere hori pensatzen duen, oztapenean, zinez jendea piskat oztuko zora eta... Me... Zaki dudak ditutzen eh, zaten, jendea eh, neiz behin ulkartuako dela, eskanalizatu dela olako neugiena eh, intzinean, eta intzinezak ikertatzen daren azkenean eh. lehenik atxiloketak gero eh, kontuko jonten eh, bloka, blokatzeak, gero mosuen gauza hori zen guajira zibila dena ikastetxe dena guai dena metatzen da eta eh, saki ze, sunt sortien de a une réunion, tu ez delarik manifestaziorik edo el uh, zer pasatzen da, badira beti gauzak, polizia hor da? Uh... Uh, lehen egunetan, o hatziu ke tengo una entrada policía, baina grisen pulzai Eta ho, egunoetan, saki va, ni shore vaxtan, me tanto izitzen Kajikan bertan uh -huh. Eta... Maliz, wala, gibeletik, egunero bertatzen nirea gauza biziki grabeak eta gerota piezo, nire aden morala xartzeko, zinez uh -huh. eh, grabe da Eta zu, Maia, nun izango zira igandean? Ebe igandean hemen, eh, bistan nena, barriketan, bai. Uh -huh. Zatakit susan, <laughs> gero dakitze gertatzuko den, beraz puziko ikit uh, bat ere. Ebe huntsa, egan bezala mm -hmm. Kataluniatik, Bartzelunatik ari ginen, bertako gero pixka bat hartzen, igandeko eguna urbiltzen delarik referenduma eguna, beraz Katalanak beti bezain motibatuagoak maila maia hiribarnean ikasle dena gurekin ginoen, miresker? Setaz, miresker zelik. Itz eta putz, batxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Igen deuntan uriaren lehena, Katalunian edo gauza gehtatu ere, data historikoa gelituko da. Kataluniako e-referenduma aitpagai e ostiraruntako goizbegin, han bizi eta lan egiten duen aritz galarraga unibertsitateko erakastearekin, eta Jose Luis Aizpuru, Euskal Iratietako e-redaktore buruarekin tzortziak amargutitik goiti. Iso! Iso! Iso! Ostegunean, ahaltsuko bederatzitan, Iso eman kizunean, Sorotan, BABYS! Sartaren metal gugorra dramatikoa aipagai Iso eman ostegunean hostegunean, ahatseko bederatzitan Iso Donostiako zinemaldiaren hiruro goita busgarren edizioaren jarraipen berezia Egunero Euskal Irratietan, goizberrin eta kulturalean egunero goizeko amaiketati gaurrera Eta itzataputzen, segitzen dugurain, gure kronikalari oberenarekin. Baga, bai hamuruaga, txaldean. Seguru baietz, kaisa txaldean. Ospetxu zabit? Ospetxu unabir bai. Bo, bat dituzu jende ospetxu hainitz, asteuntan zuri inguruan, zinemaldian baitzira, buru belagi, hau galdera undia da, Monika Berutsi ikusi ote duzu. Bai, denek dene aletzen jatega uzabera, baina ez Monika Beluzi ez dut ikusi, hasten aitortu haitortu behar dizuen, nahiz eta hala ere beste aktore batzuk ere e, torri diren, eta e, ezagunak famatu hau batzuk ikusi ditu bai. Ah, nori ikusi Ba, Swartzenegar handia, <susur> eta esango bide, pantalla nagiri den, bai... Wow. Eh, Bezaina handia ez de la... Ez, tipia txabanduzu? Bokero eserita zen prentxabre konvenzizatzen dut la... A, hor normala, tipia gertzea bakizu. Ah, schwardzi yes? ikusi duzu, es ah. comence, ah. eta, yeah, yeah. eta alkarizketatu edo batele... Ez, ez, ez, ez. Zelfia nahi, ez. Egin egin iritsi, ez. ere, ez, ez. E, Jarrina izahulki batean, eta begiratu dut, kuriosi da dezegia esan, ez nuen bat ere espero momentu hortan ikustea, ze beste kontu batzuekin nienbilen, eta ikusitu adenean prentxaurreko zela, e, prentxaurreko koko aretora sartu naiz, bintzat kuriosi da horregatik, ez, e, ikusteko horrez aurre. Zaurre. Eta umorea beintzat badu, eh? Ikurri bai. batzuk bota ditu bai, bai. Da, eta interesgarria otea da. Gobernadura izan zen eta dena hoe. Bai, bai, bai. Baina eh, esan dizut, harrapatu eh, nuen prentza horrekoaren bukara ez nahi zein hortara eh, iritsi zakete ah. interesgarria izantzen esan zuen edo ah, ez. Zebaitki zu ingelesa? Es, ba, itzultzaileak ere badira, eh, hizkuntza. Ah, hizkuntza guztietan edo nola Euskaraz edo badira? Euskaraz, e, bai, Euskarara, e, e, Euskara, Espainola eta Ingera saustut. Eta egit, frantsesa baden, egit. Eta filmak, eta nola martxan da hor, edo nori joiten alda filmen ikustera, hizkuntza guztietan dira? Bai, e, Filma guztiak e, bertxio originalean edatuak dira, mm -hmm. eta gero azpitituluak e, badira, e, jartzea hituzte film gehien dira espainolez eta ingelesez. Baina, e, esfortzu bat egiten dute ere euskarak presentzia izan dezan, beraz, e, ba, e, zinemaliak eskaintzen dituen amaika saileetan, Autatzen dituztein bat film eta euskarara ere az eh, itzutzen dituztein bat filme eh, azpititulak eh, jarriz. Arros bon. Eta certan zir abukatua ote da, noiz arte golentzira Donostiakoan bizitzen. Astebuk era honetan bizitzen, hain besterakoz nuke esango. <laughs> Baina bintzat, bertan izan gara aste guztian zehar bihar izango du azken emankizuna kulturalearekin eta gero noski emate galaren berri emateko ba, azken eguna ere segituko du gainak Glenn Close, aktore handia izango ah. gugure artean, horrek ere kuriosi da deapizteni, maite dut aktore bezala, bibitza mm. zait aktore handia badela eta ba, ara, ikusiko dut, ean aste buruan e, zenbatera inoko itzuli egingo duan donostian, baina Zangu, astea beratxa izan dara, gurtzatu zen, bai, e, za, ha. maitatu dut. Haungi, posten nahi zuretzat, maia. <laughs> Kantuzkantu, ala ere ipatu behar dugu, bai. uh, biha lauetan izanen baita, norekin izango zira? Ba, Sabi San Sebastianekin, eh, orain dela gutxi, diska berri bat eh, plazaratu baitu. Iraiaren ogoita batean aurkeztu zuen, eh, zuaitzak ez du beldurrik izeneko bere azken diska, eta honen ba, ingur barmentzatzeko tarte hartu dugu, ikusirik eh, luzon ere izango dela. E, e, eta ara, ba, diska hogekia zagutuko dugu, eta ikusiko dugu ere luson... Eh, zenua koala edo eskainiko duen. Uh -huh. Ebe untsa, kantu batekin agurtzen gira beraz. Untsa, ebe maia muroaga mil esker eta gora inziak glen klozi beraz. Zene partez? Zeretuko naizen bate. Zula ez azue adarrok zapaia zeru aurratuz gora gora Gora trabarik gabe Gora trabarik gabe Zeru alburratuz gora, gora Gora trabarik gabe Gora trabarik gabe Altsat burua luz Ireki bularra, ireki Irten bioza Irekki bulara, Irekki Tendioza X Sebastian zua hititza kantuarekin kantuz kantu emankizunean biak. Eta gurtzeko tenorea hitz eta bukatu da, Hasteburuuntan uh, bildu bat, bat,tzten halko duzu asteunko txajena, hoberena beste guzia, larun batean atxaldeko lauetan eta igandean egoerdiko bazkaria hasigintzen ustu edo justtu bukatu eta zakette. Eguerdita amaretan, txusen izeiteko, eta beti interneten gure web gunean euskalirateak.eus slash itzeta putz eta hor emangizun eta kronika guziak atxemango ituzien, xeak euskalirateetan.